أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أقم الصلاة ولا تكونوا من المشرکین سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالصَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمُن دترجمي سبب اللہم ایاکا نعبدو اللہم ایاکا نعبدو اللہم من خاص طله عبادت کو عبادت په څو قسم باندې وو دا ری تفصيل تیرشوي سبقونو کی او ترجمي په بيانونو کې شيو عبادت دا خوري رو ورپسې چې کوم سبق ده اللهم ايا کناعبدو ولک نصلی اهل لم خاص طالب عبادت کو کم عبادت کهپليمونز یاد کو او خاص تا لرم مون کوو دمون خومونې من لاله کوو دا و و داده کو ووي د هر خلقت په دنیا کې دالتيو جاری و مونذنا د غیر الله د پارا کوم لانکي د پارا مونكم د پلان کې بابا د پارا مونكم ځکه وی ولکنو صلي دوشن تهی قسم بو دنیا کی دادتی خلق دی اجدان خبر نه دي اجدان خبر نجی کنا اجدان خبر نجی کنا اسی ما نه بٹانانے لگی دل یا خو ایک خد خلق داسې وچی هغه یې جدان قسم داسې دي د ربرکات کوم چلا ودا دبرکات د دې لپاره کوم چې ام بیا الله وګي وعده کوي دال لګواړه اول مړو څوک به د امبیاو لپاره څوک خبر نه دي کنه خلک انبیا علیه الصلوۃ والسلام الحمدلله بارته پورو دا نیمګړي مونږ یو مونږ چې کم عبادت کوو کو او څوک د الله دا پاره لیکو دا الله ز رضا دا پاره د شانتی دا ولک نو مطلب عالمانی وي داو دي دي کې اخلاص ترڅ ته اشاره دا چه الله مون خاص کالا رموس کوو تا دا رضا کولو دا پاره رموس کوو لکا دیر بدا تی چاہی با ملت گئی لیکن باغ ملت کی بدا غیر یاکاری تکلاوہ بھئی لکا دا عادت دا منافقانو قرآن کریم کے سورت النساء دا پنزمی سفاری اخیر کې الله رب العزت کل چی دا منافقانو منذکر گئی داغی عمل ذکر گئی تب انزمی سفاری اخرن مق سورة النساء آیت نمبر ایک سو بیالی ان المنافقین يخادعون اللہ و هوا خادعوهم و اذا قاموا الى صلاة قاموا تسالا يراؤون الناسا الله وی دا منافقان چې موږ کوي یو کو دی په موږ کې ډېر سستی سستی کوي او دوی یو ناتا الله راضا نه دکلاوي چې خلقو تزان و خیم چې راضا غوړي منګزار دی نو ولک نصلی مطلب داو جل زمنګ بغورې دان نتی دکلاو مقصد به په محل کې دي زه بډې مشهور شم چې ارا خپلانې نه دي دا خپل انکه بابا دا پلان کے مشر دا پلان کے زوان او دا خپل مشر او دا خپل انکه ځوان جماعتو خيرل دي او پینځر ټیمامل کوي ننه دا بني بری تاسو ملکی ویری دي ولک نو صلی او خاص تعالی ر ملک او تو مطلب سات د رضا دپاره مو کو نیکلاوه به مقصد نه ریاکاری به مقصد نه ته تا خراب حاجت دی دنیا کې ډیر خلک په دی حالاکشي اجان کو موزونه کوي کاجوونه کوي په ل کاا و روپ جو واپس راشي بلکې دا واپس دراګلون مخ کی مخ کې را خل کو بلا رو کو تولی کړی شي اجي سه پخیراله حج مبارک شپ اعمال خدلાડ برباد دا یو د خپل د مننه خبر نه وکنه منسکتا ولکه نو صلی يلزم حر عبادت شي هغه صرف او صرف ساده ساده لپاره وي د کلاو به مقصد نه ریاکاری به مقصد نه الله دې منګ دې نه و ساتي او دا ډېر خراب عادت دي خراب مرض دي مال به خرج دا توخمخه کی اله لاک دون کی پا کورولاو پا اربونو روپای با بخنکو تقسیم شیوی تک در سر روپو نوڈ بے چالا وردانو اوم بیدی تینے والاو چی تو دو در توشل کې کی تا مشاور شم چی تا دم را خسر رایم با خنکو روپای تقسیمو قرآن گواده دا کتاب پده گواده جگولا ثواب میند نمیل ایویگی تک تا خنک با دی صفتو کې خلکو کې کی مشهور مشاور شی باجر نشتی ثواب نشت او عمل لاړو برباد هر یو عبادت کمونزې که حجې تومره عبادت دي دوه غي کې باه نیس بدای زمان را رازیش الف کو د خوشاله ورځ بار نه کوم الله دې رضا ده پاره کوم حقيقت دې چې کوم عمل ده الله رب العزت رضا ده پاره اپلې شي الله رب العزت تاغ عمل قبولي سوره بقره شروع کی راځي ابراهيم عليه السلام عمر لوې پیغمبر ده جلیل القدر پیغمبر دے او دا دنیا دا طول نلوی مرکز بیت الله خانہ کعبہ داغی دا بھونیادونو دا, بھونیا دا راوچتا اولو حکم آغا شو تک کی آوازی دے بل سپنشتی لار دے او زوئے دے دی خبر ته غور گوئی لار او زوئے دا الله د کور د بیت الله بنیا ټول راوجتۍ چار دیواری کړي اسماعیل عليه السلام لګیا د مال لړی مال جوړای ابراهيم عليه السلام لګیا د ګټی کی حج دې الله ټول توفيق راکې د هجو د عمرې یو غټه دا باغبان د ابراهیم علیه السلام د خپل نشانات دی هغه ته یو مقام ابراهیم اگرته وسمشته ویدا غټه چې وا ویپدی غټه د ابراهیم علیه السلام ودرې دو نو دتی ګوله پټای کار ودی کو یا غټه بده ته خپل قدرت راوچت شوا هغه ته وچت شوا ابراهیم علیه السلام بځی څومره دن دیوال جوړو څومره باغ غټو چته ده و قرآن کیا دے پیغمبر دعلا دا کور تعمیر کئی قرآن کریم هغه نقشہ زکر کئی اول سفارات سورت بقرہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر انیس آیت نمبر ایک سو ستائیس گوری ویزی ارفو ابراہیم کره چې پوت اور تک له السلام بنیادونه منهل بیت د بیز الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم باندې دعا کوي زمر عمل له زمر کار کوي دوی ربانا تقبل منا اے رب زمنګ قبول کې زمنګ دا عمل ان کانت سمئو لالم یقینا تی اوریدون او د زړه خبردار دغه اخلاص طرف ته اشاره ده شوګورا عمل دی کوي لیکن دا غیبا وجود بیا مو یل نصیب قبول کاث نه ته تبومن کې کمې کوتای پتہ غره نه لګی را موږ فورز منزونه کو او چرته یو زمدا ویل دي چې الله قبول کی بلکې ډیر ځالتي ډیر پکې ځالتي وی بس الله ته قبول شنه تمام والد سره خبر ورکول غوښتل به موږ حج ته تلینو پر حج کې ډیر احتياط وکړو ډیر احتياط جنگ جگړیان بالکل نه دي دیو او ورانه ونه هغه سوید خلکو نه ما کېږي کنه د حالاتو دا شي وي د څنګه لوبانی خلق و هي او مخې دروان دي او خلک چلا ځامي ماته او چلا خلق چالا و هي او چلا فوز و وي بس مخې تروان نه ځاله مخو وبد و ما ورته دي چې دا حیده دلته دي ګورې یو لدی فوز ما تکله بل دي ځامي ماته کې تاسو تکه حج کې هډې لري بیا حج خپل خرابې وې ما په جواب کې وې چې حج کو نه ته قبول شو اڅکونو خدای ته قبول شو لکه په دې چې وی راغلي نذیر شي یا دغه دی بیا واه شي بیا سياتې مون په مونږ کې جوایو ولکن نصلي او خاصه لره مسکو دی مطلب څه دی چل کمزوري وو مون تپاته چې مونږ د دا مون نه ده من خپل ځان ته ملامت ایو چې مونږ ستاسو عبادت صحیح طریقه سره حق ادا نه کوو هغه را عالمان ذکر کوي وې په دې ملک یا لپاس دې ټول کائنات هغه عبادت راځم کړې ده دا ځمان نه ده دا وي بقیام ولاړ لګ دا غرونه چې کم دي دا په روکو باندې دي او دا زمکه چې دا پسجه د باندې ده لمونځ دا کوم عبادت کو پدی کې دا ټول کائنات عبادت الله را جمع کړې ده اسمان دې هغه پکه عام ده غورن دی هغه روکو حالت کې دي زمکه دا هغه د تجدیف حالت کې ده او ما او تاسه الله پاک دا ټول کائنات ادا عبادت توفیق را کړي قوالا چه ولکنو سلی خواست سالا را منسکو بلچالا نو دکا مطس شروع کی ہوئی چه دیر خلق دا سیو چه آجدان خبر نو ناغیبا منسکو باباگانو دا پارا اولیاؤو دا پارا په دې کې داږي تردید او رادیو کوچنا منځبکې او سری پوسی چلا الله الله وقلكن نصلی او خاصه سره مستو زمدا چې په دې کې اشاره د اخلاص طرف ته د عمل کې د الله تر رضا لپاره وکي پایکې به دې کلاو نه ری آګاری په پکه نه خلکو خلکو تبو کوز نه چې خلکو د خپل ځان وخهم چې زو خړیر من گزاریم ما خو جمهور جمهورونه کړی دي عمر یې می دی دي دې سره رو عمل برباعچ ادمونکو معاشرکی مصیبت داد چې او چړې او عمل کو نو ترسو پرچی خپل صفت نی اورې دنه بدل سات کی رہی عالم وی کی یو سړی د صفت کئ لټو په ډغهټه ان کې استقبار و الله نه بابا کنه واړی تب په ځړکی ویتی الله تیچ سوي کنه د خپل دی په نظرونو کې د یاد کیم کړي من انم کې من دانم ما خپل ځان معلوم دي عمر رضی الله مبارک راضي یو څړې راغې نو عمر سي تمخامخ کیناش د پتونې ول شروک لن چيرا تاسو حکومت کې خدوم را دمر دمکي دمر دمر ملکونه او دمر دمر علاقې فت شوي په تو نه شوړو پورن عمر ته کولر او هغه ته چې وي ما هر کې زمو په مخ کې ته زمو صفته ته ختمه حالات کې خبردار وجه دعوت دې تر عمل بروا دیږي عمل به خرابيږي ولکن تصلي ها تنا رمسکاو عبادت کو موسکو طالقو دیدے گیو بلا خبرم معلوم اشو اعظم گبا دی مرگری جمعہ سحر اج نے تو وقت بگیا علکت جمعہ تو لے نے ہزی زنا رازم خالک تعالی مندا اللہ دا پار نہ کو ولک نسلی بمطلب انی لکت پو انوی تا لکه د امون کو د دې لپاره چې دي استاد کوښاله ور د پاره کوم دا هون شو الکه پلان کې څه ده سند راځي دا وله دا ټول او غوره دا غوره سبق ما کې ناراض نه نو اوسک د دې سبق او دا ولک نسلی زوځات کوم تفصيل کوم نه ته تاسو کو دا ونه چیرې اغه پلان نه یا کو پلان نه یا کوم نه پلان نه ملایني تر زمات کارنشتي کو څو کرا غه هم کدا کرا نه غه هم زمو بچا سکارنشتي udaaw rae kamang sabaq awayu kamang darsta kinu kamang jumat taraju da bo gore bachay ta na ko da bo pacha zbatana na go chero ze dar sala اراکلمون بیا استاد په دې سم وخت یا استاد با ما په کومینت لرا شي ما بل سوال جواب وکي نه د ټکو استاد زرم غي کنه خو هغه تا غ عبادت خرابی کینم زه انتقاد کی دی چې مونږ عبادت کو مونږ په بری جمعه کې مسجدو ځاله کو ولک نصلی الله خاص سالارې کو نه استاد نه کو او نه د خپل د درس د مرګرو د خوشاله ول دوه پارې کو نا نا نا نا نا ولک نو صلی خاص سالارې کو بچا باندې انسان نه کو تکا او مخله تبقراګه یی څه باجه باد اجازه انداسي یی خبری نه پته وته نه هغه به خپل سوچ کړه و چې دا خپل ګنجلکا یو کار کو خیر دی په دې کې به تر ګنا ګنا غایيږي اغشتم انذرم لاړم د دې خبرو په خیال کو ولکن نصلی خاصه لرم یو څو ګره بار بار ترجمه تزه کړم د زوج په عمل کې به زموږ اخلاصي دا الله رضا کول مقصد به نه وي د کلاوه به نه وي دا نه ني چا رضا کول به نه وي بلکې رضا کول به صرف دا غلوې ذاتی کې ما او تای دا کړی او کنه دغه تربته خبر لاړه والله پهلهکه زما د روپې تاانو مو کوي زما تاان ن تاان خپل یو توانان خوې دا و کچې د مواهینو پسې د مون نهمه حرومه شوي د تییانو پسې به تممونز کې د یانو پسې غمون کېږ نو چې ب غمبر ودي من وپه یا کی دې دې د تیتا ادیمو کوې د اسلام په ورزولو کې او په نړولو کې د غی امدادو کوې تا په خپل ځمږ کول د اسلام نړولې یو خدای ځان ګونانګار کو چې دې دې په دې دې منډ کو یو دې اندا چې هغه عبادت دې خدای خبر چې قبول دی او کنه دې نیت په صفاتاتو ولک نسلی خاصه لار مسجد دنیا کا ببل اوڑی وای جما دا الله دا کور ترا اجدا آج خبر دا دې جوړې جما ستر اورا نه پکدا ایو نه تپو شو بس ایږي بایږي په دې بای مون نه مونې د تپاد کیږي ته کی. حیران پاتیشم ایو نه تپو شو چې دې جما ته ولین راضي وي دې جما ته خپایم یا جوبات د چا کور دی د چا نه خبر به شو دا الله نه خبر خبره ده نوای دا چې دی بل سو ماته نه دا د چا کور دی تونا پووي ده نو الله دی را حمموکي نو عبادت من کو الله لبيكاو کاغه هر یو عبادت ده ولکن تصلی الله خاص طالرم کو ذکر ده تلاوت ده درس تکینه سدي قران زک ولي سبق زک ولي نور عبادت دي حج رمدہ یا الله صرف Tale کو استاد رضا کول دو پار بیکاو اغیقی با قلق تا ریاکاری مقصد با نه قلق تا با دکلاوا مقصد نه او دغا اعلان د قرآن دی نبی علیہ السلام تا مالاوئی اے پیغمبرہ تا دی خبر اعلانو کدے قلق تا صورت اے انعام صورت اے انعام آیت نمبر ایک سو نمبر ایک سو سی پارا دلدوئی قل انتصالاتی و اے پیغمبرم انتصالاتی بیشک زمان زمان منز و نسکی او زمان قربانی و او مماتی او زمان مرگ و جن لیللہی رب العالمین خاص دا اللہ دا پارا بئین رب العالمین چپاہیو که دا مخلوقاتو دیم زمان هر سما عبادت لله رب العالمين ترباو سبدا جاده لپاره بي قرباني روانه ده الله دې ټول توفيق ور دي لکه د چاې اراده یې تمغوار کاله هر وخت دغه خبري او دغه نشه تيارتي قرباني کې اول خبرتا زین کی آجتا تا چی نیت بدی دا اللہ رضا کولی نیت بدی گوری دا غوخو نہیں خوا که نیت دا غوخو نبس کم نیت دیو کو جو آگا تیز بیعتا میلاوی کی قربانی سوابتا تا میلاوی بخانی امتونو کی دا ترتیبو کو ادم علی صلاد والسلام اغد زامن چو په خانی امتونو کې دا ترتیبو چې یو سړی به قربانی کوالا دا قربانی چېب قربانی وکلا کاغبا ده غواوا کاغبا ده ګډوا کاغبا ده زیوا کاغبا ده چروا کاغبا غټه قربانی وکوالا قربانی بوا هغه په یو میدان کې کی خو دا غړبه اعلان کو به بے پرخو دا اسمان نو ور راغې هغه ور با اقربانی وڅې زله دا علامه دې خبر وي چې دا قرباني الله ته قبول شي وا کچري هغه قرباني او هغه وقې او هغه ساروي په خپل ځای باندې پروته دا علامه دې خبر وي چې دا الله ته قبوله نږه تاخدې امه تعالی دا خبره آسانه کله چې خیر دی وقې مخري برنه به ور نه راشي وقې به مخري قرباني به موشي نو وقې وقور شي لیکن دا پته نه لیکي چې دا قرباني قبول شو او کنا شو ولکه نو صلي تبق یاد راته اوس په قربانې کې اول په نیت کې دا وقو نیت باندې کې زنانه مو اوري ګوره زنانه پرياټ کوي یې وروي پرواز کانسیتات دچا تر قربانې کړي وي نه هارا همشي کوي غوخه پکې ووي مونږ خو یې غوخ نه ولېدې اوه هو ډېر افکا خبره دي وکړه قرباني دره لا ځای اخلاد دي سووي ابو چو ولې په خانې ته سام قصد غوخه غوخه مقصد دی تاته په دنيستي په خاني او ماتونو کې خو هغه ته یو پټيم نه ملایوي دو ټوله با اوره کړه اور به ستې ده لا اصل ادا وې چیرې موږ موږ په کثنې غوخه نه خورلې کنه با دي شپګمیاشتو په ري به را کوکي پرتي په خو کې څه ګناه خیر دے دریگا علی کی دا او نیت سپا کتا تا غو خباتی شو ای خو دیده دا خیر دے لیکن نیت با دیدائی چی دا قربانی کوم دو دید پارا چھ زمان اللہ رجیش مقصد با دیدہ اللہ رجیش مقصد با دیدہ وخو نئی نمبر دا خبره آج تا دا قربانی چی سکے دا چاڅونه دي پزورو وای ابراہیم علی السلام دا عمل چې تک دی ابراہیم علی السلام کې تاسه دا پت استه دي ابراہیم علی السلام عقیده سوا دا معلومات وکول وړی اګه ردا شي اګه په فکر وای پدته تاسو کې دا قربانی تکه دا عمل د چاو ناهم تاسو وی وی دا عمل د ابراهيم عليه السلام او ماشاء الله ډېر اخلي خبر را دا عمل دا عمل د ابراهيم عليه السلام دی لیکن زموږ را زموږ مہربانا د دې قرباني لپاره عقیده م هغه بکار د چکم د ابراهيم عليه السلام دا خبره صحیح نه وله د ابراهيم عليه السلام کو مقابله کې نمرود نوور دل له نمرود یو هغه بوتباراسو خبر پراسو مشرکو د بوتانو د بابادانو د دیارتونو دستورو د انور د دی عبادت باغ کو وګوم دې د ابراهیم علی السلام په مقابله کې توګه نمرود دا نمرود عقیده توا دا بابادان د دیارتونو والا دي مدد شی ویل ددي عبادت کول ددي په نومهې نظرانې سرانې ورکل ته کار به کوو لکه در رتمې پاار کې راځي ته سو پاار کې سره دی صافافت کې ابرایم و السلام یو درګه و خبر د پااسه او پهه درګا کې یو بوتان سر را دي نهالوا پره ته ده ابرایم سره سلام لاس کې ت برګین اغه بوتان توہی وی علاکا کولون تځه فرات نه کوي ابو دان سره خبري شروع کلي اخرا کولي لګه وی پري کنا اځه جی شروع کلو بسم الله الله اکبر او درزه درزه شروع وکلن ابو تانه ټول ماصل واست یو سری توجه تاسو وی دا قرباني د چا سنت ده دا عمل د چا ده د سره جین ک کې نم زمونږ د جمعی په بایان کې سبق دی ولهکه ننسپل دی الله چې هرریوا کوم کا من کوم تا دپاره د کوم تا د ضا د پره کوم باهغې کې به بیا السلام برا اسلامته د السلام اسلام سک جوند کې د برایم م السلام په مقابل کې کم چړی نود د نود داېیدوه چې دا او دا بزرگان دا باباگان باغان دي د آممد ویل بکار دی او د غ بعدت به ما کو د غی په نووم نظرانې شرانې مور کوللی و یو سړی اووربانی کوي سنت د علیہ السلام دي کوي او اقې د رووس دهزما پهې سوال ځان ف ق د چا ده اق د نهوس ده او عمل کوي د چا د براهملران سم خی ده د عمل به قبول شي ولیک توجو عالم تعامل کے تسنت وند کے ابراہیم علیہ السلام دا دی دپارہ لازمی خبر ادا دتا تا عقیدم ابراہیم علیہ السلام پشانی دے ابراہیم علیہ السلام پعقیدہ کی دپتانو عبادت نو عبادت کر دچو یو اللہو دے ابراہیم علیہ السلام پعقیدہ کی داوا ابراہیم علیہ السلام وی ویزام پتانو نیکو په لکټه نیکونو کې اکثر دا آیات لیکلې دا جمله دچا وا دا مزه کی کہہ رہی دای ابراہیم علی السلامه سوره شعراء کې رضی ولزمتی بارکه ابراہیم علی السلام وی ویزا مریض تو کله چې ز بیمار شم فویشین چې پامه لسو کراږي الله راځي د ابراہیم علی السلام دا کیدا چې شفاره کوم کې او د وسړي دا کې دې شفاء پتا یې ده پاقیده کیو د ابراهیم علیہ السلام پاقیده کې سزاد را لے کنا تم خیال ده قربانی قبول شي ابراهیم علیہ السلام وی وی ایزا مرس تو کد ده بیمار شم ناجوڑ شم هر قسم بیماری مال را شی فوه اشپین شبابا ملسوک را گئی را گئی او جڑی پا لاس با ندر لے پا خبا ندر لے اور لاست او نبی علیہ السلام وی چاہ چی لاست تار آجو او نبی او بیا الاسلاغ ملایاغ کورڈگر تایزگر غوٹی ورک لی نبی علیہ السلام وی دا جادو لی او نبی علیہ السلام وی کم سړي دا جادو کو دیلے غوٹی ورک لی نبی علیہ السلام وی دا کاثر شد تاالا جی دا کمولا غوٹی تڑلی دا مولا با دی غوٹو تڑلو لی کاثر شد پیغمبر وی من عاقد عقدتا ثم نفس فیه فقط سحر ومن سحرا فقط کفرا بل روایت کی راجی نبی علیہ السلام فر من اتا کاهن پس صدقه بما يقول فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم یو څلاره په یو کاهن پسي کوټګر تا ویکر پسي او څه وته چې ته مثلا دا او هغه وته چې د مور نوم ديسته او دوی وته د مور نوم میداده او دوی وته خبرې وکړي دي هرې شانخه خو یار بالکل ټولي خبرې وکړيخه نبی علیہ السلام وی ک دې سړی د دې کوټګر تاویزګر په خبرو یقین وکوه یقین په خلقی کنا هغه دغه بالکل پاک پاک خبره وکړه نبی علیہ السلام وی چې یقین یې په وکو دا سړی د قران نه منکر کاثر دی دا, دا زم ما الفاظ ملي را د دا بخاری شریف د حدیثه الفاظ دي تاسو لارتي وګورئ تعالی تراوان دي نشته اوسړی دا قسم عقیده ده او د قربانی کوي اگر قربانی د پارا اول پسر د خپل د عقیدی صفائیو کا عقید اقبل برابر کا قربانی عمل دا جا دے خبر اخلاق تم. عمل د جا دے سبق با گریاد تا دی زمان دا جمعیت تکرن جی اگر تش بیان نه تی بس بیانو شو آو بیانو شو نه نه نه سبق تے دا سبق او دلکل پاسارو انفاظو کی اتغیمہ قربانی عمل لچازه ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په مقابله کې توکو نمرود د نمرود عقيده داوا د لالانه تيوا دا بوذان دا باباگان دا اوډيا دا قبرونو والا د ترا مدد چوي د دې عبادت جايزه او د ابراهيم عليه السلام په کې دا و چې نه نه تلپ تک ارتکې یو الله کوي سبب د عقيده ساتي څو ایز مرې توهو وي اللہ مالا را کردی تک دا اطباب دی حکیم دے داکتر دے دا اطباب دی یو تڑے اطباب دے دی. دی خلقی دیرہ استازوی دا خلق چی داکتر لدی او دے حکیم لدی بھئی حکیم لا داکتر لدی دا اطباب دی دا جائز دی او دا تیچی کم کارکے دے تاویزگر لدہ فکم دی, دی کراغنی دی داکتر لا سبیب لا حکیم لا دا, دا دا قرآن و سنت دا ثابت دی سلام ورحمه تفارک گرادی یعقوب अलैहि السلام هغه باندې حکیما نو او کوه باندې کلا او کوه باندې فرک ثابت دي قران هغه نه خلاص حاکم ل اقر در ځننده خدای قران او سنت نه ثابت دي ولا سکه داتای وزنا او داتوکانداری دا رو بار دشته به قران کې دا په حدیثو کې وشي و دي د مور یو راوړل ما ته یو ویدامالا یوغت मुली ته 22 یو سروزمکې बैठक کې نا سمنه బాలکان تیرې دلوي او با استاد پوښتې ماو کېنا چې کېنا تلندي کارو تیدا تارونه مارونه پراتو ماو ته ما سلام بیان کله په مکله یو وشو کول ای ما ته دو مونږه مولیا نو کړه ما وروره ما په کې تقریبا 14 15 کال په مدرسه کې ما تیر کړلې قران او الحمدلله او استادانو نو موږ ویلې حدیث پکې من کو ته په یو دې کچته دی او ریډري چې یو پیغمبر ترته د تعويذونو دکان کولا وړي چرته یو پیغمبر چرته نبی عليه السلام چې صحابه کرامو یو صحابي چرته دکان کولا وړي ما وی هغه له سماوي مې کوي اول پسرب په دې پیر جمعې د شروعو په ماده دی کړه او ریډه په صباحه شروعو کله نشتي وله تهويذونو کې کوم لا ګټه نه ده په یو تعويذ باندې څو ریټونه دې غره ریټونه لګولی قسم پاللا سودا وې ما بکول کول چې زما مخه دي دا نه زما مخه دي چرته سره وې جیب دا کوې بل تاړو محتاج دی لیکن ړونو د دانشتي دانشتي د خلقو د تباکولو کوور او د خلکو د ګممر کوورو یو منه یو چ دی د به دا ساعتې چې ته قوربانانی کې قیده به د براه مسلام او بله خبره ده چې ته قوربان کې پوشش دا و کوي یو سړی مو سرکه قوربانې دا م کوئ دا مشترک نه د اجتماعي قبان اجتماعي قبانی کې دا نقصان دی ک یو سړی په ووو کتانو کې یو سړی دغ د خاببه وه ییت خاببه نو د ټولو خلکو قربي ای شووه ولې د ده به دی یو دی کودي تا چې سا لا لووي ګډ غوا لا لووي لالو که یو زیای ول یو ضایلا لووي که د طولو ن بیا یو بکار ده ده تولو عقیدم یو بکار ده ده تولو پیسیم یو شاندی بکار دی لیچی ده او سڑی عقیده خراب ده نیتی خراب ده یه او سڑی ده نیت ده تیلکه گوره ده په بکی مارا را گئی ها تو اپا دی زنگنانو ویڈیر جڑی او بلکس بکی آوازو کتیو رحمات بور رکی بخیوی انا کڑیوا قربانی ده تولو لڑا کم اولا نا تپوس پیلار نیت کې معمولې غونځه کې اخوادېvarphi راغلن دستا سندات په پوسټ کوما چې دا, دا وګ کسان یا شپک دی پین بدی تاسو د بل انسان د زړه څخه کده پدله کیتا تاسو غره داد چې ځان له او قرباني یو غډرا والا یا بې ذرا والا ما ګوره په شروع دا و چې نیت دا دا نیت په دې ګوره دغه خو نه یې په دایي زمانه الله راضي چې دا ویني خو یې کم زمانه الله راضي وقذان له تای نه راوله شي او په قرباني کې بنیت کای او بل <سؤال> هغه بره شروع کړي ماوکلا چې قرباني عمل د چا دی ناغي د پره راته چا په کار دا د ایبراهيم علی السلام الله پاک د موږول عمل کولو توفيق وکړي